«Primi ga u kuću svoju, i u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovi i slušaše besedu njegovu. A Marta se zauzela da ga štobo nje usluži i pristupiš i mu reče, «Gospode, zar ti ne me, sestra moja, ostavi, da samo da služim, reci joj dakle da mi pomogne, a Isus joj odluvarajući reče, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri deo izabrala, koji joj se neće oduzeti, a dok on to govoraše, Bodi je glas jedna žena iznalu da i reče mu Blagojena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. A on reče: "Vaistinu blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže je." Господи слава тебе. Ми молимо се сином и светим духом. Kad se naš život izlaže s velikim opasnostima, ima situacija kad posluje velikih opasnosti, ipak bude dobro. Ili, kako se to kaže, nađemo se izvan životne opasnosti. Da li je u pitanju prebrza vožnja, automobilu? Da li je u pitanju uronjenje na dubinama koje nisu po našim mjerama? Da li je u pitanju uključivanje u projekte koji na samom startu govore o velikom riziku i otvaraju mogućnost za mnoge druge svične situacije, I kad prođemo, braćo i sestre, i budemo izvan životne opasnosti, nekako nam bude olakšan. Nekako kao da smo ponovo rođeni, kao da smo iznova počeli život. I upravo ti trenuci, mada na žalost, zbog našeg nemara i nepažnje, Lako misljenosti propuštamo te izuzetne prilike i opet se vraćamo u površnost i opet upadamo u opasne situacije. Tako da život postane poprilično napet i mnogi ne izdrže, mnogi popucaju prije na razne načine i kroz samoubistva, i kroz bjegstvo u razne neblogoslovene oblasti, da u pitanju droga, da su u pitanju okutne discipline, da u pitanju razvrat i blud, da u pitanju isključivanje svijesti i uključivanje u televizijski program. I uključivanju neke tuđe živote, nekih dalekih, a u stvari nepostojećih ljudi, dakle život u fantazijama, gdje se najveći broj ljudi danas nalazi u tom balonu u kome nema života nego samo fantazija i koji će oštrica smrti danas ili sutra probiti I čovek, fantazer, naći će se u jednoj drugo realnoj situaciji, o kojoj nije razmišljao i za koju nije spreman. A ta nespremnost proteza će se kroz vječnost, praćena kricima i strašnim zvukom škrguta zuba i plačem. I jecajno. I današnji dan, braći i sestre, nudi tu mogućnost. Evo, vozeći prebrzo, kršeći ograničenja, provazeći kroz crveno svijetlo, gotovo redovno. Mada... Na nekim stazama Gospod naš Isus Hristos stavio je signalizaciju na kojoj uvijek gori crveno svijetlo i gdje jasno stavlja do znanja da tim putem ne smijemo hoditi ići dalje. A naš život, braće i sestre, jeste put I na tom putu postoje znaci. Postoje znaci koje postavi onaj koji put poznaje mnogo bolje nego mi. Postoji onaj koji mnogo više zna nego mi, koji nam mnogo više dobra želi nego mi sami sebi. I zato naša sveta pravoslavna crkva, Govori, uči i postavlja tu blagoslovenu signalizaciju te svjetionike koji gore nebeskom svjetlošću ovdje na zemlji, da se po njima upravljamo, da po njima put, životni put usmjeravamo da bismo mogli i do cilja da stignemo do gornjeg i višnjeg Jerusalima, nebeskog grada gdje nas Bog očekuje i koji je zbog nas i sazidan najljepši od svih gradova zapravo jedini grad za hrišćane kako kaže apostol Pavle svim hrišćanima pa i nama ovakvim kakvi smo da mi ovdje nemamo postojana grada Nemamo vječnog grada nego čekamo onaj koji će doći to jest novi nebeski Jerusalim a put do njega braćijo i sestre postoji i njega zna samo Bog gradonačelnik tog grada i u jako hoćete Цар Car tog carstva i nama koji lutamo u mraku, u tam i usljeni smrti, otkrio je taj put, otkrio ga kroz crkvu. A za vrijeme tog putovanja postoje znaci i postoji raspored života, braćo i sestre. Kako korake praviti, kojom se brzinom kretati, gdje stati, gdje pažnju posebno obratiti i gdje nikako ne ići i kakve greške nikako ne praviti. Evo i danas, braće i sestre, važnog dana na tom putu, važnog punkta. Važnog i jednog od najvažnijih praznika. I zaista, veliki je blagoslov što smo uspjeli da ukočimo neki naglo da stanu na kočnicu, neki probijajući glavom šofer šajbn, neki i izvrćući se i okrećući nekoliko puta ali živi i zašavši iz svog vozila odnosno iz svoga tijela povrijeđenim uprljanim povrijeđenim sa otvorenim ranama i otvorenim prelomima i raznim frakturama izbijenih zuba Okrvavljeni, nažalost najviše je takvih, naglo na kočnicu i obrtanje pod ručnom. I ono što je najvažnije, braći i sestri, jeste da nismo otišli u kraju propasta i da se nalazimo, slava Bogu, van životne opasnosti. A šta to znači danas biti van životne opasnosti i zašto je današnji dan tako važan? Zašto tako snažno govori i ukazuje dže je ko i ko je kojim putem pošao i dže će ko da završi? Zato što smo danas, braćo i sestre... Sabrani u ovom dvoru gospodnjem, u ovom hramu Božije, u ovom hramu majke Božije, da joj se poklonimo, da joj se pomolimo i da zatražimo od nje da nam pomogne, da nam oprosti i da zastupa Pred strašnim veličanstvom slave nebeskoga Otca i sine njegovog jedinorodnog i da izmoli veliko isijavanje svjetlosti očele kroz blagodatna dejstva Duha Svetog da nas obasjaju, da nam se rane zacijele, braco i sestra. I to vrlo brzo i vrlo moćno, da sve bolesti iščeznu bez posledica i da nam se život vrati volja za životom, ali istinskim životom, nebeskim životom i svijest da postoji vječni grad, da postoji nebesko carstvo koje smo zaboravili, braće i sestre. A i Sava nam je govorio, ravno apostol mi, svetitelj naš, car Lazar, na tako transparentan način pokazao gde je naš grad i koje je naše carstvo. I ko наш цар car, ukazujući ne na zemlju, nego na nebesa. Ukazao to svojom izlivenom krvlju, i ne samo krvlju koja iz njega izviđenego krvlju mnogih svetih mučenika i ispovjednika svete vjere pravoslavno. Do dana današnjeg. I zar to nije, braće i sese, dovoljno? Zar to nije snažno da privuče našu pažnju? Da se i mi zapitamo, jer još uvijek vremena ima i mogućnost postoji da prelomimo i konačnu odguku donesemo hoćemo i mi zemaljsko carstvo i i nebesku slavu i nebesko sa svoj gorni Jerusalim šta mi hoćemo crkva naspita i čeka da naše prazno slovlje stane da se naše sujete umire Mnogo brižnost da prestane i da konačno damo odgovor. Jer crkva to traži od nas, braće i sestre. Gospod u njoj to traži od nas. Šta vi hoćete? Jeste li donijeli odluku? Evo trpim i dugo ću da trpim, ali i mom trpljenju ima granica. Zato treba donijeti odluku i prelomiti kojem Bogu se pokloniti i kojem carstvu stremiti. Da li stremimo nebeskom carstvu ili zemaljskom, najbolje se vidi, braći i sestre, u ove dane i na ovaj praznik Majke Božije. Mnogi koji danas Nije su da prikoče, da kroz šofer šajbnu uolete u crkvu, prošli su i ambis ih čeka u slučaju da se ne pokaju i vrate crkvi i naprave veliku i zemnu metaniju pred Svetim prestovom i pred ikonom Majke Božije. Jer ovaj hram, braće i sestre, ovaj grad i svaki grad koji posjeduje pravoslavni hram, posebno ako posjeduje hram Majke Božje, to je grad koji je podignut na nebesa, braće i sestre. Nema veće svetinje za jedan grad od hramova, braće i sestre. I ovaj grad nema veću čas i nije ničim Tako ispoštovan, počastovan i bragosloven kao ovim hramovima koje posjeduje i ovim hramom koji je posvećen uspeniju presvete Bogorodice. A mi, braćo i sestre, evo na današnji dan dobismo mogućnost da prepoznamo jedan veliki problem, problem svakoga od nas... I pojedinačno i svih nas zajedno, žitelja ovoga grada, ove zemlje, ove planete, ovog stvorenog univerzuma, iza koga se nalazi vječno prostranstvo, netvarno i bespočetno. Ovaj kram, braće i sestre, Je naš hram, majka Božja ga nama dala i predala, iako njoj posvećen, ali kao majka, svaka dobra majka, sve čini radi djece svoje. Kakva je to majka koja samo na sebe misli, kakva je to majka koja djecu zaboravlja, kakva je to majka koja djecu ne hrani, koja se o djeci ne brine. To i nije majka. A naša sveta bogorodica, braćo i sestre, Božija majka i naša majka. Jer na Golgoti, kad je bio raspet sin njen i Bog naš, on je preko svetog apostola Jovana Bogoslova na mističan način usinovio sve nas majci Božjoj. Pod uslovom I jedino kroz crkvu Božiju, kroz crkvu pravoslavnu, jer niko izvan crkve Božje braće i sestre ne može primiti duh usinovljenja, ne može biti sin Božiji i majka Božija mu ne može biti majka. To se jasno vidi i to se više i ne krije. Vidimo kako majku Božiju poštoju inovjerni vidimo kako je skrnave njeno ime, ne nju, ona ne može se oskrnavi, ali sebe skrnavimo nju nepoštujući. Ali i mi, braćo i sestre pravoslavni hrišćani, lako misleni, nemarni, otupjeli, koji sve više primamo duh nepravoslavne vjere, razne kombinacija, i kako nas dobro procjeni naš veliki Otac i učitelj Sveti Vlodika Nikovaj, ravno apostolni, Žički episkop i Ohridski mistik, rekavši da na tri vjere ovkom namigujemo, a ni jednu pravo ne vjerujemo. Za ove druge dvije, Neka bude tako, ali zašto i za pravoslavlje, braćo i sestri? Zašto nam igujemo, a pravo ne vjerujemo, kad nam pravoslavna crkva nudi takve mogućnosti? Ko će nas ovakve, braćo i sestri, da primi? Ko će nas ovakve da ispoštuje? Ko će pažnju nama ovakvima da posveti? Ko će ruke da ispruži otvorene И smрадne ranе грехovvне да da dodirne и мема, напа, da rrpljiво čekaviti seje. Koćе boвеno диjete koje су s сви odbacci, и лекари i prijatelji, koćе да da ga primi, ako не маka. Такој насбраć и сестрe, ovakve bolesne gubave djavo imane nemarne sklone svakom grijehu koji smo vjeru izdali ne jednom nego je svaki dan izdajemo na bezbroj načina ko će nas da primi braće i sestre ko će nama da pomogne ako ne majka majka Božija Presveta Bogorodice zato veliku grešku pravimo i ponavljamo je po kozna koji put ako ne stanemo ne ukočimo i ne izađemo iz sujete ovog života iz ritma ovog života iz te besmislene jurnjave jurcanja, I ne stanemo i ne nađemo se u ovom hramu danas, kad je najveći njen praznih i najveća svetkovina vezana za njeno ime i na nebesima i na zemlji. Danas, zemlja, braće se seste, sa nebesima likuje, mi ljudi sa angelima, ako hoćemo, možemo da slavimo, i sa svim svetiteljima, Zato treba znati i grešku prepoznati upravo u našem odnosu prema Majci Božjoj. Tu je, braćo i sestre, korijen našeg problema. Tu je kabal prekinut. Svi ostali problemi nisu problemi jer ne postoje, braćo i sestre. To je fantazija i to je vizanje fantazera. Pogledajte šta se sve piše. Šta se sve govori, pogledajte televiziju, štampu, pogledajte restorane, priče po kafanama, pogledajte šta se sve pjeva i kako se narod zabavlja, pogledajte tu bijedu i jad. A problem nastao tamo gdje nam se rešenje ponudilo, braće i sestre, u majci Božjovika. Nema spasitelja bez majke, braće i sestre. Nema Boga bez presvete bogorodice za nas. Nema nama spasenja bez presvete bogorodice. Nema nama puta iz mraka u svjetlost, i smrti u život, iz ludiva u celomudrije, bez majke Božije. Nema nama mrdanja, braće i sestre. Iz rupe, iz grobova, iz bunkera, iz zatvora, iz ludnice, iz bolnice, iz grobova. Iz bludivišta, nema nam mrdanja bez majke Božje. Nema nam svetlosti bez nje, nema nam mudrosti, nema svetosti, nema ljubavi, nema smisla. Nema jednom reči života, braće i sestre. Bez majke Božije. Jer samo ona i samo kroz nju Bog se zače u njenoj utrubi i ona ga rodi, braćo i sestre. Vječnoga Boga koji se u njenoj utrubi začeo da bi mi mogli da mu priđemo, da ga dodirnemo, da mu glas čujemo i da mu pijelo i krvo kusimo i život primimo. Zato... Odnos prema Bogu, braci i sestri, odnos prema životu, prema spasenju, ne može da postoji ako Majka Božja ne zauzima počasno mjesto, izvan svih i iznad svih koje poštujemo. Zato pogledajmo gdje je Majka Božja u našem srcu, gdje je Majka Božja u našim životima i tu prepoznajmo problem, braci i sestri. Vjerujte, drugog problema ne postoji. Zašto? Zato što majka Božja sve može. Njoj nema ništa nemoguće, braće i sestre. Ona je toliko moćna, toliko veliku smjelost, materinsku smjelost ima prema Bogu vasijele tvari. A on, što je tajna posebna, prema njoj se odnosi kao prema majci. Iako je... Njime je istvorena, ali u tajni domostra našeg spasenja uzela sebi za majku. I tako je i poštuje, tako je i ljubi. A kako je ljubi i poštuje, najbolje pokazuje ovaj praznik, gdje sin njen uzeo i dušu njenu po njenom usnuću i tijelo njenu, braća i sestre, i podigao ga na nebesa. Se se zapitali neke gdje je majka Božja, gdje je njeno tijelo. Na nebesima, braćo se, sestre. Sijedi sa desne strane Sina slovi Boga, na prestolu slave. I ako je ona naša majka, braćo i sestre, ona sve može da nam obezbijedi, sve probleme da riješi. A glavni naši problemi su problem smisla. Smisla. Smisla problem, suštinski problemi, smrti, grijeka i borbe sa nečestim silama, sve to majka Božija, braćo i sestre, može da nam uradi, može da nam pomogne. Ali, kako mi nju poštojemo, braćo i sestre, vjerujte, kad bolje pogledamo, to iz perspektive njenih praznika i ovih hramova kojima je naša zemlja bukvalno poklopljene, toliko hramova majci Božoj posvećeni. Danas, naša zemlja, braće i sese, Crna Gora i uopšte planeta Zemlja, a posebno Crna Gora, slavi uspenije majke Božje, To bi trebalo da bude praznih na državnom nivou, jer su velike svetinje njoj posvećene, majci Božijoj i veliki je grijelj. I velika sramota i bruka I u vremenu, a muka u vječnosti Ako se taj praznik ne ispoštuje Poštujemo, braćo i sestre, tako sujetne događaje Koncerte, pozorišta, modne revije I razna druga dešavanja, razne festivale I tu se pojavljujemo svi Tu se pojavljuje elita, tu su glavni vodeći ljudi. Pred čim, pred kim? Prak upakovan, zemlja i pepel koji se još neko vrijeme kreću, a majka Božja, njena netruležna i neprolazna slava, koja se nudi i sija ovim praznicima, ostaje ignorisana. Pogledajte ko ste tu skupta, braco i sestre, kako kaže aposu Pavle. Nema tu mnogo učenih, bogatih, silnih. A zato je Bog izabral ljude proste, prosto prostosrdečne, da posrami moćne i pametne, navodno. Kakva je to pamet i kakva moć, ako najmoćniju među ženama i među stvorenima ne možemo da proslavimo. I da joj se poklonimo Na dan najvećeg praznika E onda, braće i sestre Neće dobro biti Ako majku Božju ne poštujemo Mi sebe ne poštujemo Ako majku Božju ne poštujemo Mi Boga ne poštujemo Ako majku Božju ne poštujemo Zapamtimo to Ni jednog sveca Ni jednog angela ne poštujemo Ako majku Božju ne poštujemo Ništa ne poštemo, braćo i sestri, mi smo iskvareni ljudi, rod, pokvareni, grešni i preljubotvorni. Pogledajte preljube, pogledajte taj taj fun preljuba, razvrata, pogodila, to je postalo nezaustavljivo, braćo i sestri. Ljudi govore da ne mogu da se suprostave razvornoj sili. Negdje možda ženom i ne bi htjeli, ali sila ih nosi iz grijeha u grih, Iz problema u problemu. Zašto, braćo se Zato što postoji samo jedan način da se iz problema izađe. I kroz samo jednu ženu nam se dao. Majku Božiju. Zato... Prepoznajmo ovaj dan kao vrlo važan, braće i sestre. Probajmo ispočetka, početka, probajmo ponovo. Evo, za malo da nismo svećeli u ambis time što nismo došli danas u hramu. Ko danas nije u hramu, leti, braće i sestre. Izletio je se puta, nije prepoznao ograničenje, a postojeva je velika tabla na kojoj piše «Uspenije majke Božije». Ovdje stani, ovdje se pokloni, danas je praznik čovječa. Kućeš ti i danas, sem u hramu. Šta je to važnije i ko to slavniji od nje? Da nema druga žena koja je Boga rodila, da ne postoji druga bogorodica i drugi spasitelj i drugo spasenje. Ne postoji. Dakle, izbjegavši tu smrtnu opasnost izlijetanja sa pravo puta i upadanju u ambis, besmisla, bogoborstva, evo nas ovdje, braci i sestre, i možemo da odaknemo, da skinemo znoj sa čela, pomisliši na ono što je moglo da se desi, da danas nismo bili ovdje, a nažalost mnogima se to danas desilo, I možemo samo da pretpostavimo šta ih tek čeka kad danas ne smogoše snage majci Božjoj da se poklone i da je proslave zajedno sa crkvom koja jedina zna tajnu i način slavljenja majke Božjoj i Boga. Niko ne zna, braco i sestre, da slavi, to jest da pravoslavi sem crkva pravoslavna. Sve ostale je fašt i teška, mrtvačka muzika. Predahnimo, primijetimo, slobodno primijetimo da smo izvan životne opasnosti. Za malo pada ne pogibosimo. Stanimo sad, prevrtimo malo film gdje smo bili, kud smo krenuli i ispravimo stope, braću i sestre, i popravimo put da bi od danas naš odnos prema Majci Božjoj bio drugačiji. A to znači da naš odnos prema Sinu njenom, Gospodu našem i Spasu, Isusu Hristu, bude drugačiji. Da naš odnos prema crkvi njegovoj, jer crkva je tijelo Hristova, braco i sestre, ništa drugo. Da naš odnos prema crkvi, prema pravoslavnoj vjeri, bude drugačiji bolji, temeljniji, pravoslavniji. I onda, kao posledi su imat ćemo живот život, braće i sese. Novi život. Ne ponovno izlijetanje sa puta. I možda, I možda konačnu propas. Kao što vidimo, svakodnevno da se dešava, da ljudi konačno propadaju. Nema, gotovo je. Kraj. Da ne upadamo u ponovno iskušenje, nego da se držimo signalizacije, da se držimo svetionika nebeskih, a oni svijetluje na zemlji kroz crkvu i kroz crkvene praznike, velike i uzvišene, i daju silu kroz svete tajne, posebno kroz svetu tajnu pričašća, gdje primamo samo prečisto tijelo i samo prečasnu krv, Sina Božijeg i Sina Djevinog. I na taj način, braćo i sestri, do spoštovanje svete tajne pričešća, mi primamo silu i poštujemo Majku Božiju, jer se Bog začeo od njene prečiste krvi, prečiste i djevstvene krvi. I to je mjesto gdje se sjedinjujemo sa Bogom, gdje se sjedinjujemo sa Majkom Božijom, I način da je zaista doživimo kao majku, A zamislite čoveka Kome je majka Crkva To jest presveta bogorodica Iz koje crkva Silom duha svetoga i nastada Taj čovjek braćo i sestre On živi drugim životom Majka Božija I naša majka Otac, gospoda našeg i naš otac, srce na nebesima, to je, braći i seste, nivo koji nam je Bog obezbijedio i na koji smo svi pozvani, ali ponavljamo, do tog nivoa ide jedino putem svetih otaca, putem svete vjere i svetotajnskog i podvižničkog načina života bez improvizacija i bez vakomislenosti zato pomolimo se danas ovako saborno, braćujem se priđimo slobodno majci Božoj danas evo ona je prišla priđimo i mi njoj nemojmo da se stidimo nemojmo da paničimo majka je to, razumije ona a ko će ako ona neće Griješio si, razumije ona to. Najgori si, za nju si vrlo važan. Izdao si po ko, znaku, i put. Ona će posredovati ko sine njene. Nemaš smjelosti sam da mu priđeš. Priđi sa njom. Ne možeš njemu direktno. Kaži njoj, ona će mu reći. I sve probleme možemo da riješimo sa njom. Njoj da se povjeravamo. Od nje pomoć zatražimo. I da nas zatražimo da izmoli, da Duh Sveti uđe u naše srca, u naše umove. Da nas promijeni božanskom svjetlošću i da volju um i srce osnaži. Da možemo da izdržimo do kraja braća i sestre, ne vezujući se za zemlju i ne ištući na zemlji ono što samo nebese nude, nego sa zemlje. Strpljivo, trpeljivo U duhu pokajanja I kroz vjeru čistu pravoslavnu I crtvu moćnu I svetu Da uđemo kao preko nekog mosta U novi Nebeski vječni grad Jerusalim U njemu Daj Bože Svi da se nađemo Molitvenim zastupništvom Presvete Bogorodice i tamo Zajedno sa njom Da slavimo Boga našeg, oca i Sina njegovog jedinorodnog, zajedno sa Duhom svetim i životvornim, u vjekove vjekova. Amin Bože, daj.